Uram, köszönjük neked a, a Te ígédet, köszönjük, hogy itt lehetünk újra együtt, Uram, és, és hogy Te a központban, Uram. Téged imádunk, Téged magasztalunk ezen a helyen, Uram, és, és rá akarunk figyelni. Neked van mondani valót hozzánk, Uram, és ez önmagában csodálatos, hogy, hogy Te, szent és dicsőséges Isten, érthetővé tetted magadat nekünk, és mi itt lehetünk, és olvashatunk rólad, és... Megérthetjük a te, a te gondolataidat, a te szándékodat, Uram, a te akaratodat az életeinkre. Megérthetjük azt a világot, ami körülvesz, ami bennünk van, Uram, és csak, csak Uram, szeretnénk az életeinket, így, Uram, összhangba hozni veled. Összhangba hozni a, a te lelkeddel, a te igéddel, Uram, és csak szeretnénk, Uram, mindezt szeretetben tenni, Szeretnénk, Uram, hogy te, te igéd így megváltoztatna minket. És, és köszönjük, Uram, hogy Te ezt teszed, és, és Uram, hogy, hogy szeretetben teszed. Nem vagy erőszakos, Uram, nem vagy, nem vagy ítélkező felénk, Uram, hanem kegyelemmel vagy és szeretettel. És Uram, ennek olyan jó átadni magunkat, Uram. Szeretjük így, csak így átadni magunkat a szeretetednek és a kegyelmednek. És csak kérlek, hogy ezen a mai, mai órán is, Uram, így... Így így szólj hozzánk, taníts minket Jézus nevében. Amen. A hatodik fejezethez jutottatok. És, és itt a harmadik verstől kellene folytatnom, azt az infót kaptam. Olvasuk is el a, a harmadik negyedik igeverset. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfúvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a sóharc, szóharc betegségébe szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Pál itt ugye nem először említi a tévtanokat tanítókat, vagy a tévtanokat. Ugye itt többször ebben a levélben figyelmezteti Timóteust így a tévtanításokkal kapcsolatosan. És hát tudjuk, hogy, hogy ugye a gonosznak az egyik hatásos eszköze a hívők között, ugye az egyházban, az az, hogy különböző tévtanításokat elterjeszt, ugye a hívők között. És, és nyilvánvaló, hogy a tévtanítás ugye azért azért rá az emberek, mert ugye első hallásra, első látszatra jónak tűnik, de valójában nem jó, valójában nem igény nincs összhangban Isten szívével, akaratával, Isten igéjével. És hát az eddigi tapasztalatom így a gyülekezetünkben is, és, és hát a saját életemben is az, hogy, az, hogy hát a városainkban, vagy itt, itt az országban, Magyarországban azért, azért van jó néhány tévtanítás, ami nagyon elterjedt. És hát úgy tűnik, hogy a kereszténységem belül is van egy sok tévtanítás, ami... Ami, ami nagyon népszerű lett, és úgy látszik, hogy jobban és jobban terjednek, tehát hogy, hogy rengetegen szeretik és rengetegen elfogadják. És hát ezzel a témával kapcsolatosan, vagy a, a tévtanításokkal kapcsolatosan megtehetjük azt, hogy egyáltalán nem foglalkozunk velük, de akkor az a baj, hogy egy kicsit veszélynek vagyunk ítéve. És, és, és akkor ugye hát áldozatává válhatunk. És hát én, mint pásztor, én érzek azért felelősséget abban, hogy, hogy figyelmeztessem a, a hívőket, figyelmeztessem a gyülekezetemet, hogy milyen tévtanítások vannak, hogy, hogy odafigyeljenek, mert, mert néha az ember csak a, a, a Jézusról beszélnek, és és olyan szépeket mondanak, és a bibliai geverseket használnak, biztos jó. Tehát a legtöbb ember valahogy úgy tekint erre, vagy így tekint erre. Hát annak idején sok tévtanítás ugyanígy jött az én életembe, hogy, hogy teljesen meg voltam győződve, hogy hát mert Jézusról beszél, akkor biztos így van. Biztos jó és biztos igazuk van. És, de mégis áldozatává váltam, és hatással, rossz hatással volt az életemre. Ugye azt mondják, hogy aki, aki, aki nem, az a pásztor, aki nem figyelmeztet, az a megülésre készíti a nyáját, és ők felhizlalja a nyáját megülésre. De az, aki folyamatosan figyelmeztet, az ilyen paranoiás nyájat fog felnevelni. Mindentől félnek, minden rossz és minden tév tanítás. Hát én bevallom, hogy nekem egy kicsit így gyengeségem azért ezzel foglalkozni, Engem, engem érdekel ez a téma, lehet, hogy azért is, mert én magam is sok éveken keresztül áldozatává voltam ilyen különböző tanításoknak, és valahogy olyan jó volt, olyan felszabadító volt abból kijönni, és olyan nagy változást hozott az életemben, hogy, hogy így hogy érdekel a téma. Tehát így foglalkozok azért bizonyos uh, ilyen tévtanításokkal. Néha órákon keresztül tudok videókat nézni, vagy olvasni róla, mert, mert ugye el tud kapni ez a dolog. Viszont amivel Isten egyszer figyelmeztetett ezzel a témával kapcsolatosan, és úgy próbálom, próbálom magamat így emlékeztetni erre újra és újra, amikor így ez, ez így kicsit úgy beszippant, az, az, amit egyszer Phil mondott. Phil azt mondja, hogy, hogy nem akarom, hogy, hogy, hogy azzal legyek ismert, ami ellen vagyok, hanem szeretném, hogyha azzal legyek, lennék ismert, ami mellett állok. Mert ugye lehetünk olyanok, hogy. hogy azt mondják, hogy Há, a golgotások, azok ilyen, nem tudom, hídgyűli ellenesek. És akkor ezzel így megbélyegeznek, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy ö, ö, nem szeretném, hogyha így ismernének. Ó, az a Laci, hát ő mindig, mindig ellene beszél valakinek. És ö, hát miben hisz? Hát nem tudom, de azt tudom, hogy miben nem. <gül> ö, hát erre próbálok azért odafigyelni, így próbálom magam emlékeztetni erre. Egy másik dolog, amit így évek során megtanultam ebben a témában, az az, hogy, az, hogy nem lehet az embereket fekete-fehéren kezelni azokat, akik esetleg szenvednek valamilyen tévtanításban, amit esetleg felismerek az életükben. Mindenkit nagyon egyedi módon kell kezelni és megközelíteni ebben a témában. És azt is tapasztaltam így évek során, hogy valójában csak annak tudok igazán segíteni, aki, aki valamilyen szinten vagy kiéget, vagy valahogy megsérült bizonyos tévtanításokban. Az, aki rajongértük, az, aki teljesen át van adva, és meg van győződve ezek, ezekben, és éppen élvezi a, a milyen super hatásuk van az életükre, azokkal legtöbbször csak vitákba tudok kerülni és azok, azokkal nem segítek senkinek, se neki, se magamnak, se azoknak, akik esetleg hallgatják a vitát, tehát nem lehet jutni A-ból B-be. És érdekes módon jelenleg a, a mi gyülekezetünkben Esztergomban mind a kettőre van példa. Van egy, van egy olyan család, akik szerintem már közel egy éve járnak hozzánk, és, és már, már amikor jöttek először, már, már ugye észrevettem, hogy ott, ott van egyfajta hát egy ilyen rajongás bizonyos dolgok felé, amikről én arra meggyőződésre jutottam, hogy azok, azok tévtanítások, tehát nem, igényleg nem teljesen tiszták. És, és úgy voltam vele, hogy hát látom ezt a rajongást, itt valószínűleg nem fognak itt maradni nagyon sokáig, mert hát Uh, amiben ugye nagyon hisznek, azt az itt a Golgotában nem nagyon fogják megtalálni, és hát előbb-utóbb akkor mennek is majd keresik. Érdekes módon még mindig a gyüliben vannak, <gül> és uh, viszont már érzek egy kis távolodást azért. Már így, már így azért uh, hónapok elteltével az érzem, hogy már kezdenek úgy... Egyre elégedetlenebbek lenni azzal, ami, ami van, mintha nem kapnák meg azt, ami, amit úgy megszoktak, vagy, vagy, vagy amit úgy nagyon szeretnének. És utána van egy másik család, akik nemrég jöttek, ők ö, nagyon kiábrándult, nagyon ilyen összetört, ö, nagyon ilyen reménytelen állapotba jöttek, és, ö, és néhány hónap elteltével olyan hatalmas a rajongók. Golgotának ilyen nagy rajongói lettek. Tehát így néha zavarba ejtő, hogy hogyan, hogyan beszélnek, hogy ilyen tanítást meg soha nem hallottam, és ilyen gyülekezetet ez, végre keresztények között vagyok, és ilyen, ilyen halára dicsérik az ember, és, és hát milyen érdekes, ugye ugyanaz a tanítás hangzik el, ugyanarról beszélek, és az egyik ugye teljesen elégedetlen vele, a másik pedig a, megtalálta azt, amit a mindig is keresett milyen érdekes. Tehát, hogy, a, hogy az emberek különböző állapotban vannak, különbözően közelítik meg ezt a dolgot, és, és nem lehet ezt így fekete-fehéren, hanem meg kell várni, amíg az az ember, ugye maga, valahol maga elkezd vele tusakodni, vagy elkezd azzal, hogy valahogy elégedetlenkedni, és utána lehet esetleg pozitívan segíteni. Ugye azt olvassuk, hogy itt az első versben, hogy aki tévtanokat hirdet, nem tartja magát, ami Úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédés, és a kegyességhez illő tanításhoz. Ugye a kegyesség. Ugye a tévtanítás, vagy a tévtanító ugye a Valójában a, nem tartja magát a kegyességhez, és ezáltal persze a maga a tévtanítás, amit hirdet, nem vezeti az embert kegyességhez. De ez egy érdekes szó, ez a kegyesség. Nagyon, hát nem használjuk olyan nagyon gyakran így a, így a keresztény beszélgetéseinkben. De mit is jelent a kegyesség? Ebben a levélben ugye kaptunk erre választ, egy Timóteus 3.16-ban olvasunk a kegyességről. Ugye valóban nagy a kegyességnek a titka aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Ugye a kegyességnek a titka valójában maga Jézus Krisztus. Ugye amikor arról beszélünk, hogy, hogy kegyességben élni, akkor valójában nem valamiről beszélünk, hanem valakiről beszélünk. Tehát Jézus maga a kegyességnek a titka. Ő az, aki kegyességre tud minket vinni. És ugye itt végül is a tév... azt, azt említi itt Pál, hogy, hogy aki tévtanító, az, az maga nem jár kegyességben, és hát nyilvánvalóan másokat sem tud kegyességre vezetni. Tehát a kegyesség nem valamilyen fajta szabályok, amiket be kell tartanunk. Kegyesség maga Jézus Krisztus. Ugye Jézus... A lélek által, ugye a szívünkben él, és ki akarja magát fejezni rajtunk keresztül ennek a világnak. És valójában nem a mi dolgunk kitalálni, hogy hogyan. Ő az, aki bennünk él, ő az, aki munkálja bennünk az ő akaratát. A mi dolgunk az, hogy ezt megengedjük, hogy vele közösségben legyünk, hogy ő kimunkálja bennünk azt, amit ő az, ami az ő akarata szerint van. Ugye a korintusi levélben ugye ezt, ezt így fogalmazza, hogy fedetlen arccal ugye, gyönyörködünk az Úrban, aki változtat minket dicsőségről a dicsőségre. Ez egy folyamat, ami ebből a személyes kapcsolatból alakul ki. És ez valójában a, ez erről szól a kegyesség, erről szól a lelki életünk. Ugye, hogy, hogy az Úrral időt töltünk, rá tekintünk, őt dicsérjük, őt, őt imádjuk, az ő szavára hallgatunk, és mindennek egy ilyen különleges hatása van az életeinkben. Valahogy megváltoztat. Azt se tudom, hogyan, mikor, miért, de egyszerűen változik az életem. Nem azért, mert én annyira oda tettem magam, hanem mert az Úr munkája ezt ki belőlem, bennem. Ugye ez valamilyen szinten egy nagyon természetes folyamat, És ugye sokszor a, a, a tévtanítás pont e, ennek az ellentétje. Amikor, amikor ugye valamilyen emberi programokkal és módszerekkel próbálják ugyanezt véghez vinni. Hogy, hogy mintha, mintha az lenne a benyomás, hogy Jézus tök jó, de hát ez az, amit követned kellene. Ez az az öt pont, vagy ez az a tíz lépéses program, amiben, hogyha részt veszel, akkor valóban eljuthatsz Istennel a csúcsokra. Akkor vagy igazán kegyes, akkor vagy igazán lelki ember, ha a mi programunkba belépsz, és akkor oda teszed magadat. És akkor, akkor eljuthatsz oda, ahova, ahol mi tartunk. Ugye? Kegyes leszel, hogyha, hogyha oda teszed magad. Valahogy, valahogy nem elég az, hogy ismerem Jézust, logok Jézussal, és engedem, hogy ő hatással legyen rám, hanem kell valami több, kell valami más. És sokszor a tévtanítás pont ugyanilyen, ilyen kis uh, módszerekkel próbál így beszivárogni az életünkbe. Tehát maga a tévtanítás nem Jézus teszi központba, hanem esetleg valamilyen rendszert, valamilyen programot. És ahogy olvastuk, ugye a, a tévtanításnak az egyik gyümölcse a felfúvalkodottság, vagy a büszkeség. Ezt magam is nagyon jól tudom, hát részből azért, mert a Biblia mondja, de részből azért is, mert én magam valahogy ennek áldozatává váltam. Emlékszem, amikor annak idején ugye, a gyülekezetben jártam, az első gyülekezetben, ahol, ahol jártam, ott, ott ugye valahogy úgy volt átadva ez az egész, ugye a kereszténység, hogy egy idő után észre vettem, de egy kicsit ilyen felsőbb éreztem magam. Tehát, hogy én birtokába vagyok egy olyan tudásnak, amit, amit ott a kinti emberek nem tudnak és ők a gonosznak a karmai között vannak, én pedig itt vagyok, és én, én látok valamit, amit ők nem látnak. És, és észre se vettem, és egy ilyen lelki büszkeség alakult ki bennem. És ilyen felsőbbrendűnek éreztem magam. És, és hát ez nyilvánvalóan rossz. Nyilvánvalóan, hogy ez rossz. Tehát, hogyha mi keresztények úgy tekintünk a nem hívőkre, hogy fúj, és akkor tudatlan, és te szegény, és te... te ó, a, azzal valami baj van. Miért? Egy, egyszerűen csak azért, mert ők ugyanolyanok, mint mi. Tehát egy nem hívő és egy hívő között, ugye csak annyi a különbség, hogy az egyik ismeri Jézust, a másik nem. Ugyanolyan bukottak vagyunk, vagy ugyanolyan bűnösök vagyunk. Szokták mondani, hogy az evangelizáció az, az valójában az, hogy az egyik oldus mondja a másiknak, hogy hol lehet kenyeret találni. Tehát, hogy ilyen szempontból mindannyian ugyanott, ott, a, tehát ugyanarra a Jézusra van szükségünk. És hogyha valamilyen lenézően tekintünk a, a nem hívőkre, akkor, akkor valami, valami nincs rendben az életünkben. És a tévtanításnak lehet egy ilyen hatása az életünkben, hogy ilyen felsőbbrendűség, egy ilyen büszkeség, egy ilyen lenéző tekintettel nézünk azokra, akik még nem hisznek Jézusban. És érdekes mondanom, amikor először jöttem Golgothába, az Esztergomi Golgotába mentem először, az első Gyüli, tehát a bementem, és, és ott még magammal vittem persze ezt a, ezt a hozzáállást, bementem Németh Janitani, Tani, vagyis a dicsőített, és az érdekes mondanom, az tetszett, tehát az, a, az úgy jó volt, hogy ott ültem, hogy az a dicsőítés jó, Uh, és utána kijött a, ugye az amerikai Armando volt még ott, akkor pásztor, kijött tanított, és akkor vége lett a gyűlének, is úgy, hát jó volt, de azért valami hiányzott, valami nem volt így a helyén. Miért nem beszéltek nyelveken? Miért nem, miért nem volt egy, egy kicsit több pesgés, egy kicsit olyan volt, mint amit én megszoktam? Ugye mi, amikor imádkoztunk, akkor a hangosan nyelvekin imádkoztunk, és egymás imájába kiabáltunk, minél hangosabb, annál nagyobb élmény volt. És akkor ugye ez, ilyen, ez egyfajta élménypesgést hozott nekem, és azt hittem, hogy attól én nagyon lelki vagyok. És amikor ott voltam, ugye ez hiányzott, és ugye egy kicsit úgy lennégtem. És akkor hát el tudjátok képzelni, hogy ezzel a hozzáállással, hogy ez a gondolkodással elmentem a Biblia iskolába, golgotásba. ugye... Milyen őrült lehetett, milyen őrült volt Jani, hogy így elküldött bibliai iskolába. De hát Isten kegyelme. Elmentem, és akkor ugye ezzel a hozzáállással, és azzal, a, azzal úgy mentem, amíg beszéltem az pásztorommal, a másik gyűliből, azt mondtam, hát figyelj, menj, ami jó, azt, azt, azt így megtartod, ami rossz, azt úgy félreteszed. Hát most mi veszíteni valód van? És akkor így mentem el a Bibliosuliba, és hát pont az ellenkezője történt. Az a, pici, az a pici jó, ami volt, ezt így megtartottam, és ezt a jó sok katyvaszt, amit összeszedtem, azt, azt szépen kukába dobhattam. És uh, Isten így újra kellett, hogy programozzon engem. Uh, és érdekes módon mi történt, ahogy, ahogy így az ige jött az életembe, ahogy Isten így kezdett helyre rakni, az ige tükrében, ez a büszkeség valahogy kezdett így ámulni az életemből. Valahogy már nem éreztem, mint keresztény, hogy én valamilyen szinten valamilyen felsőbbrendű szellemi lény vagyok, hanem, hanem hogy, hogy ugyanolyan bűnös vagyok, akinek ugyanarra a kegyelemre van szüksége, mint, mint bárki másnak. És ez egy, ez egy jó dolog. Tehát, hogy a maga büszkeség felfogalkodottság sokszor jele annak, hogy valaki esetleg szenved valamilyen tévtanításban, az ötödik versben, utána folytatja, azt mondja: Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzálkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. És azt, amikor így olvasom, akkor annyira, annyira mosolyog, vagy annyira meglepődök, hogy, hogy elképesztő, hogy. hogy Pál, mintha pontosan azt a kereszténységet írná le, ami a mostani, a mai időkben a legelterjedtebbnek tűnik. Legalábbis mindenhol ezzel találkozik az ember. Én konkrétan az úgynevezett hitmozgalomra gondolok, ahol, ahol ez annyira jellemző számomra legalábbis, hogy, hogy, hogy kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Hogy, a, hogy az Isten elvaló, isten, isten való dolgokat dolgokban amely nyereséget látnak, és, a, és itt anyagi nyereségről beszélek, valamilyen gazdagságot látnak benne, hogy az, hogy, az, hogy Isten az egyenlő dollárjelekkel, az hogy, az, hogy Isten az egyenlő nagy házakkal és nagy autókkal, és hogy, és hogy a kereszténységem belül van egy ilyen kemény vonal, akik ezt nagyon hirdetik, és nagyon sok embernek ez nagyon tetszik. És hát nem meglepő. Ugye, a, hogy honnan is ered ez az egész, egy picit, hadd meséljek erről, ha már ennyit olvastam róla. Hogy, hogy ugye a mozgalomnak ez, ez a teológiája, ez a gondolkodása abból azon alapul, hogy a, hogy a hit az egyfajta erő. És hogy az erő által, a hit ereje által meg tudjuk teremteni a mi saját világunkat. Tehát, hogy a hasonlatot, amit, amit hoznak így a tanításokban, az az, hogy, hogy ugye Isten, amikor teremtette a világot, akkor, akkor ugye szólt, hogy legyen és lett. Tehát a láthatatlanból létrehozta a láthatót. És hogy ez a, ezt Isten ugye, a hit erejével, szavak, szavak által hozta ezt így létre. Erről majd mesélek többet, legyen elég most ennyi. A, a lényeg az hogy, az, hogy mi, mint Isten gyermekei, ugyanerre vagyunk képesek. A hit erejével, ami szavainkkal létre tudjuk hozni a saját kis valóságunkat. És tehát ez, a, ez, a, ez az alapgondolkodás, ami, ami aztán különböző dolgokra vezet. És dióéban, hogyha van elég hited, akkor te is meggyógyulhatsz, ha van elég hited, akkor te is gazdag leszel. Tehát ezt nagyon leegyszerűsítve, de ez a lényege. És ugye látni is, hogy ezek, akik, akik ezt tanítják, azok valóban brutál gazdagok. Tehát ott elképesztő paloták vannak, több, több autó a garázsban, és, és hát ugye ez kell is ehhez. Ahhoz, hogy ebben hiteles legyek, ahhoz kell, hogy nekem is sok pénzem legyen, mert akkor ezáltal ez működik, működik az én életemben, és gyere, köveste és is csináld ugyanezt. És ugye az egyik dolog, amit persze hirdetnek, az az, hogy, az, hogy ha meg akarsz gazdagodni, akkor el kell vetned a hitmagját. Ugye mi ez a hitmagja? Az adakozás. Minél többet adakozol, tehát elveted a magot, ezért egy idő után várhatod a termést. Tehát magára az adakozásra úgy tekintenek, mint vetésre, amit hogyha eleget adakozol, akkor majd megjön az ideje, és aratni fogod ezt az életedben, Isten majd meg fog áldani téged, és nagyon gazdag leszel. És igen, nem csoda, hogy egy ember ott ül, és ezt hallja, és akkor felhoznak egy-két igyárását, azt mondja, hogy ez így van, Isten így munkálkodik. Hát akkor persze, hogy adakozok. Hol van az akusár? Hozzátok már. És akkor dobálják be a, a, a rengeteg pénzeket, és, és vannak olyan gyülekezetek, vagy olyan, olyan tanítók, akik egy-egy ilyen alkalom alatt több millió dollárt is összeszednek így az adakozásból, Tehát az emberek erre nagyon bevők és, és nagyon adakoznak. Tehát ott, ott annyira látszik ez, hogy, hogy a kegyességet, az Isten dolgait ugye a nyeresség eszközévé ugye, tekintik. De Bál ugye mit mond? A hatodik versben azt mondja, valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Ő teljesen fordítva közelíti meg. Nagy nyereség kegyesség megelégedéssel. Ugye ezek a tévtanítók szerintem így fogalmaznák. Nagy megelégedés a kegyesség nyereséggel. Engedjetek meg csak néhány ilyen részletet a ide így ezekből a tanításokból, amik, amik elhangzanak. Kenneth Copeland, ő az egyik e, ilyen nagyon híres ezen a területen. Ő azt írja a könyvében, hogy Isten azért kötött szövetséget, hogy üdvösségre jussunk, meggyógyuljunk, megszabaduljunk és bővölködjünk, és a szövetségben garantált minden gondoskodását közzétette az igében. Nem kell várnod, hogy megnyerd az üdvösséget, mert Isten márt, már felajánlotta azt. Arra sem kell várnod, hogy bőségre juss. Ezt is felkínálta már neked. Tehát itt a gondolkodás az, hogy az új szövetség, amit Isten kötött, mondaná velünk Jézus Krisztus által, annak az új szövetségnek nem csak a mi üdvösségünk a része. Nem csak arról szól, hogy Jézus meghalt a kereszten, feláldozta az életét ahhoz, ahogy, hogy a te bűneid meg legyenek bocsátva, és te örök életre jussál, hanem ebben a szövetségben, ebben a csomagban benne van az is, hogy neked teljes egészséget szerzett ott a kereszten. Tehát, hogy, hogy te, mint keresztény nem kell, hogy beteg legyél, mert ez már benne van a szövetségben, tehát ez neked jár. És ugyanúgy, ugyanígy az anyagi bővölködés. Hogy neked mi, miért meglegyen minden, ami, ami csak, ami csak, amire csak szükséged van, vagy amire csak vágsz. Sőt, még annál több is. Hogy ez is része ennek a szövetségnek. És te, mint keresztény ott vagy, hogy befogadtad Jézust, hogy végre meg vannak bocsátva a bűneid, és akkor ők még azt mondják, hogy de hát hogy beteg vagy. Hát akkor nem ragadtad meg mindazt, amit Jézus megszerzett a kereszten. Ó, oh, anyagilag küzdködsz. Hó, akkor valami baj van az életedben, Több jobban kell megragadnod azt a szövetséget, amit, ami, amit, amiben vagy Jézus Krisztussal, mert ez része ennek az egésznek. Ó Isten, ott ülsz, mint egy tudatlan keresztény, és azt mond, komolyan ezt soha nem tanították még nekem. És akkor hú, és ezt hogy kell? És akkor mondják, hogy hogy kell. Van egy másik pásztor Anita. Ö ő, ő, ő így írja le ezeket a dolgokat. Az életed, az Isten arra rendelte, hogy a dicsősége egyik szintjéről a másikra jusson, sikerre, kiválóságra, méltóságra és szépségre teremtettéged. Ezt kellene visszatükröznie életed minden tekintetében, a munkádban, egészségedben, családodban, kapcsolataiban, üzleti dolgaidban, szolgálatodban, ez a rendkívüli bővölködés. Emlékezz, a bővölködés, siker, isteni egészség, a jólét, ezek Krisztusban mind a születési jogaid. És itt gyerekek, itt több tízezres gyülekezetről beszélek. Ez egy nigériai gyülekezet, Krisz és Anita, nem tudom mi a nevét, már nem is, nem is tudom kimondani. Ez egy több tízezres gyülekezet, és, és mennek szerte a világba, sőt, Dorogon van egy gyülekezetük. Ott Esztergomtól egy tíz kilométerre. És Budapesten is még szerte. Nem tudom még, nem, nem tudom még hol. De ezeket, ezek, ezek így mennek. <coughs> Kenneth Copeland ugye elmeséli, hogy mi ennek az egésznek a kulcsa, hogy hogy tudsz te is meggazdagodni. És azt mondja, hogy, a, hogy maga a megvallás amit én megvallok az Isten igéjéből, az eljutathat egy ilyen, egy ilyen gazdagságra. Így elmesélés el azt mondja, majd felkaroltam a Bibliámat, és a hálószobámban föl alá járkálva, teli tüdőből harsogtam. Az én Istenem betölti minden szükségemet az ő dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban. Nap-nap után, órákon át vallottam ezt kitartóan. Akkor még teljesen kilátástalannak tűnt a helyzetem. Nem volt lehetőségem prédikálni, de mondani valom sem volt sok. Azért valamit mégis tudtam mondani. Az én Istenem betölti minden szükségemet az ő dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban. Ezt a mondatot kiválóan tudtam. 11 hónappal később egy fillér adóságom sem maradt. Ez a kulcs a dolognak. Elmondja. Föl, alá, járkálva, napokon át, órákon át, megvallotta ezt az igeléset. Kimondta hangosan és határozottan. És 11 hónap után, hopp, az összes adósága kész. Eltöröltetett. Most egy ilyen bizonságot hallasz egy olyan pásztortól, aki... Akit újra csak több tízezren követik, brutális tévéműsora van, csillog, villog a, a, a, a gyülekezet, ugye hatalmas palotája van. Ha ilyet hallasz, ugye nem lennél a vevő erre, nem mondanád azt, hogy de hát az működik, nézz az ő életére. És ez így van. És persze így folytatásban még mondhatnám, hogy mi minden bekapaszkodnak, de, de ugye, a, újra csak az elképzelés az, hogy vannak bizonyos törvények, amiket Isten ugye, az igéjébe elrejtett, és hogyha ezeket a törvényeket mi betartjuk, akkor mi is uh, ugyanígy meggazdagodhatunk, ugyanígy megkaphatjuk mindazt, amit, amit, uh, amit Isten ugye már nekünk valójában megadott, csak mi még nem fogtuk el, vagy mi még nem ragadtuk meg. Az egyik ilyen törvény, amit említ, az az, hogy adjatok és nektek adatik. Ugye Jézus mondja, adjatok és nektek adatik. E, tanítás szerint, az ő tanításuk szerint ez egy törvény, ami működik. Tehát Isten ezt úgy, mint a gravitáció törvénye működteti ezt a világot, a szellemi világot működteti, adj is neked is adatik. Minél többet adsz, annál többet fogsz kapni. Ezt így Isten így elindította, és te vagy használod, vagy nem, ez már a te dolgod. Ha szűkölködsz, akkor az a te bajod, mert Isten már ezt, ezt adott neked lehetőséget, csak adakozzál. Értitek? És akkor persze rengeteget adakoznak. Ugye, amikor Jézus azt mondja, hogy a menj begyűjtsetek kincseket, akkor ő valójában nem arról beszél, hogy az örökké valóságban kell ugye, elrejteni, kincseket, tehát, hogy, hogy azt a szolgálatot, amiket, amit teszünk egymás felé, hogy az majd az örökké valóságban számítani fog, hanem azt mondja, hogy az valójában Istennek egy ilyen módszere arra, hogy te megkaphas mindent, amire szükséged van, tehát, hogy azzal, hogy, hogy te adakozol, a mennyei bankba teszed el a pénzedet, és akkor, amikor szükséged van rá, akkor onnan lehívhatod ezt a pénzt, hogyha hogyha szükséged van rá. És annyira, tehát annyira szembeütő, amikor olvasom ezeket a különféle csavarásokat, igei, különféle uh, trükköket, amiket beleraknak, így, uh, tehát így elbűvöl az, hogy milyen ügyesek. <gül> tehát, hogy ez elképesztően ügyesek ebben, hogy egy ember, aki, aki, így, akinek, tehát aki nem tudja egy picit azt, hogy szövegkörnyezet, még nem tudom, nincs egy kis áttekintése a Bibliából, így simán, tehát simán beveszi, hát ott voltam én is éveken keresztül, tehát simán elhittem, hogy ez így van. Kiragadnak ige verseket is, és ö, olyat építenek fel rá, aminek semmi köze nincs a Bibliához. Ugye, ahogy, ahogy olvastuk, hogy, ugye, Pál azt mondja, hogy, hogy az a nagy nyereség, amikor kegyesek vagyunk, tehát amikor ott van Jézus az életünkben, és megelégedünk. És megelégedünk. Tehát, hogyha megtanulunk megelégedni azzal, amink van. És hogy miért? Ugye a 7.-8. versben ezt mondja, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ugye, amikor el tudunk jutni egy ilyen pontra, ott van Jézus az életemben. Van mit ennem, és van mit felvennem. És nekem ez elég. És eljut, el tudok jutni egy ilyen pontra, akkor azt mondja, hogy akkor vagyok a leggazdagabb ember a világon. Akkor nyertem meg a lottót igazából. Amikor, amikor már nem vagyok... Amikor nem, a, nem az én vágyaim hajtanak, hogy legyen több, és legyek gazdagabb, és legyen nagyobb házam, legyen nagyobb autóm. De nem ez motorja az életemnek, hanem ezt így kikapcsolom, és azt mondom, hogy de én megelégedek azzal, amin van, mert nekem van Jézus, és ő nekem teljesen elég. Van mit ennem, van ruha, amit felvehetek, és nekem ez így elég. És Pálsz mondja, hogy te vagy a leggazdagabb. Megnyerted a lottót. És nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy ez nem egy egyszerű dolog, hiszen, hiszen folyamatosan arra, arra vagyunk késztetve, hogy elégedetlenek legyünk. Akár a tévét, reklámot, újságokat, bármit, amit nézel, az pont az ellenkezőjét akarja okozni az életedbe. Elégedetlen legyél. Elégedetlen legyél az autóttal, mert, mert kellene egy új, mert régi modell. Elégedetlen legyél a házaddal, hú, túl kicsi, nagyobb kellene. És hát sok esetben elégedetlen legyél a feleségeddel, a férjeddel, cseréld le. És ugye erről szól, a, erről szól a világ, tehát az összes reklámnak ez az alapja, hogy egyfajta elégedetlenséget okozzon benned, hogy aztán menj és vedd meg azt a terméket. Tehát nap, mint nap, ez egy komoly harc az életünkben, ugye? Ti is itt tapasztaljátok, én is. Hogy egyszerűen erre a megelégedésre el kell határoznunk magunkat, majdnem minden reggel. Uram, itt van egy új nap, bombázva leszek, de Uram, én már most eldöntöm azt, hogy nekem elég vagy te, Jézus. És elég van az, hogy van mit tennem, van ruha, Uram, nekem ez elég. És amivel te megáldasz, az jó lesz, annak örülni fogok. De uram, nem engedem, hogy az én szívem sóvárogjon valami világi után, hiszen bármit is összeszedek itt ezen a világon, nem fogom tudni magammal vinni. Legalábbis Pál ezt hozza fel, mint egy érvnek, hogy nem hoztunk be semmit, nem is viszünk el semmit, és ezt olyan jól tudjuk. Tehát még a világi emberek is erről beszélnek. Amikor valamilyen gazdag ember meghal, ó, látod, ú, gazdag volt, is. Még minden gazdagságot összeszedett és na, most mindent itt hagyott nem mit magával semmit ugye ezt még egy világi ember is nagyon szívesen elmondja a motiváció azért biztos különbözik legtöbben irítségből mondják de, de tudják, mindenki tudja hogy nem viszünk magunkkal semmit és, és ez, egy, ez egy egyszerű ok, és annyira ütős ok, tehát annyira erős tehát ezzel nem mit mond az ember. És mégis, ugye, mégis a legtöbb ember ennek él. Legyen több, legyen újabb, legyen nagyobb. És, és mi magunk is, mint keresztények, ugye, ahogy mondtam, hogy küszkörünk ezzel, és, és azt hiszem, hogy egy, nem tudom, hogy biztos már voltak olyan pillanatok az életeitekben, amikor, amikor úgy Jézus ott volt, és úgy teljesen meg elégedve vele. Hogy amikor Jézussal úgy, úgy valóban el tudtatok engedni mindent, és azt mondja, Jézus, én téged ismerlek, te itt vagy az én életemben, és én vagyok a legboldogabb ember a világon. Én ezzel meg tudnék elégedni. Ez az, ami, ami, amiben meg, meg tudok maradni az életem végéig. Aztán jön a holnap, és akkor megint kicsukszunk belőle. De úgy vannak mindannyian megtapasztaltuk ezeket a pillanatokat. És legtöbbször ezt akkor tapasztaljuk, amikor ugye újonnan megtérünk. Amikor odaadjuk az életünket az Úrnak. Uram, itt vagyok, és akkor ugye a régi életem, a bűnös életem, és akkor itt van Jézus, és megtapasztalok vele olyat, amit eddig még soha, és ez egy gyönyörű pillanat. De utána, ahogy kezdem élni a keresztény életemet, valahogy elkezdek ebből kicsúszni, és elkezdek sóvárogni, vagy vágyakozni, világi dolgok után. És Az úr nyilvánvalóan türelmes és kegyelmes velünk, tehát így, így újra és újra, ugye mi magunk visszatérünk arra a pontra, hogy ú, megint elcsúszam, megint mentem valami után, ami, amiről tudom, hogy nem fog megelégíteni, de mégis csak megpróbáltam. Ó, Uram, jövök vissza hozzád, mert te vagy az élet életkenyere, te vagy az, aki meg tudsz elégíteni. És utána eltelik egy idő, és megint megyünk valami után, és akkor visszajövünk. És visszajövünk újra és újra, Jézushoz jövünk vissza, mert tudjuk, hogy ő az egyetlen, aki meg tudja elégíteni a szíveinket. És figyelmeztet itt még 9. 10. versben azt mondja, hogy akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésben, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely utánsóvárogva egyesek eltévejettek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Ugye leírja ezt a vágyat, ezt a... Ezt az egész lényünket megemésztő vágyat, hogy sóvárgunk a gazdagság után. Sóvárunk azután, után, hogy, hogy, hogy legyen több. És és Pál azt mondja, hogy ez, ez egy csapda. Sok esztelen is káros kívánság. Sok esztelen és káros kívánság. És imávalóan a, a világ így működik. A szem kívánsága, a test kívánsága és az életel való kérkedés. És ezek azok a területek, ahon, ahol jön ez a, ez a támadás, ahol, ahol, ahol várhatjuk, hogy, hogy, hogy kísértések jönnek majd. Valami nagyon szép, valamire annyira a, a, a testem nagyon vágyakozik rá, fúde menő lennék ettől. És ezek, ezek amik, amik hatással tudnak lenni, mert a, a bűnös testnek ez, ez a gyengéje. A bűnös testnek ez a gyengéje, tehát ezeken a területeken kell odafigyelnünk, azt mondja, hogy sok káros kívánság is esztelen dolog. És a végük pusztulás és romlás. És aztán mondja, hogy, hogy, hogy még keresztények is beleestek ebbe. És ez nekünk egy figyelmeztetés. A pénz szerelme minden rossznak a gyökere. Egyesek eltévejettek a hittől. És sok fájdalmat okoztak maguknak. Tehát eltévejettek az úrtól. Azért, mert, mert, mert beleszerettek a pénzbe, beleszerettek a gazdagságba. Azt, azt gondolták, hogy több pénzem lesz, akkor, akkor, akkor jobb lesz nekem, akkor, akkor teljesebb lesz majd az életem. És igen, hiszek Jézusban, de kell, kell a több pénz. És akkor ez elvitte őket, eltévejettek a hittől. És valóban ez érdekes, hogy ezt a szót azt eltévejettek. Tehát ez, ez sokszor az embert így el tudja varázsolni. Tehát nem feltétlenül egy olyan dolog, hogy akkor, áh Jézus, elegem van belőle, nekem több pénz kell, és akkor egy ilyen határozott döntéssel valaki hátat fordít az Úrnak, hogy menjen a pénz után. Hanem inkább egy ilyen tévegés, inkább egy ilyen egyszer csak ott találja magát, hogy eltávolodott az Úrtól azért, mert, mert több pénzre, azt hitte, hogy a pénzben, több pénzben, megtalálja azt a megelégedést. És érdekes módon azt mondja, hogy a pénznek a szerelme a rossznak a gyökere, nem maga a pénz a rossznak a gyökere. Tehát a pénz az egy semleges dolog, az egy darab papír. Ugye, az, az nem ér semmit. Az, ahogy viszonyulunk hozzá, az, ami, amit, ami a, amilyen értéket azt az tart, amilyen értéknek azt tartjuk a mi szíveinkben, az az, ami, ami a rossznak a gyökere. Tehát valahol azt mondja Pál, hogy az összes rossz dolog valahol ott gyökerezik. Az, hogy az emberek bele szerettek a pénzbe. Valahogy onnan gyökerezik ez a sok gonoszság, ami körülvesz minket. A háborúka. A túlszokat, még nem tudom mi, még a bankrablásoktól kezdve, még a e, családom belül. Ma alkalom közben, gyűli alkalom közben a Lillának ellopták a pénztárcáját, meg a mobiliát, ma reggel a júliben, egy Öt percre így becsukta az ajtót, és folyosonhatta a táskáját. És így nem szoktak hozzánk így bejönni emberek csak úgy. De valaki, valaki mégis pont abban az öt percben uh, uh, így bejött, van a biblióra vége felé, és pont abban az öt percben így elvette a táskáját, és akkor ahogy ment le a lépcsőn, gondolom így megtaláltam a mobilt, a pénztárcet, és a táskát ugye lent már a gyüli előtte az egyik folyosón így eldobta. Uh, és hát, ugye, a pénznek a szerelme. Megint egy rossz dolog történt azért, mert oh, valaki, valaki azt gondolta, hogy majd abban a pénztárcában lesz majd a boldogsága. <tos> <tos> sok, sok problémát okozott nekünk vele, de, de itt van, de hát sok olyan dolog történik, ami... ami ami abban gyökerezik, hogy az emberek szeretik a pénzt, és az, az, abban látják az életüknek a megvalósítását. De újra visszatérnék ahhoz az egészhez, hogy ami meg tud menteni ettől az egésztől, az az, hogy, az, hogy eljutni arra a pontra, hogy megmaradni abban, hogy, hogy Jézus, Jézus nem, csak egy, nem csak részből tudja megelégíteni az életemet, Jézus nem csak egy, egy, egy, egy, a lelki életnek a megoldása, az anyagi életet azt nekem kell megoldani. És, és Jézus be tudja tölteni az én, nem tudom, az én szellemi szükségleteimet, de, de a testi dolgaimat azt nekem kell betölteni, és akkor megyek. Nem, az ige azt mondja, hogy Jézus az egész életünk, ő a mindenünk, ő mindenünket meg tudja elégíteni. Hogy ő az, aki, ő az, aki valóban az életnek a kenyere, és azt mondja, hogy nem éhezik senki, aki, aki János 6.35, Jézus azt mondja, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Hogy, hogy ehhez az egyszerű igazsághoz visszatérni, Jézusból táplálkozni, megengedni, hogy Jézus valóban a mindenünk legyen, és hogy ott álljunk és azt mondjuk, hogy valóban ez az én nyereségem. Ismerem Jézust, és meg vagyok elégedve. Meg vagyok elégedve. Nem engedem, hogy a világ ö, ébreszem bennem elégedetlenséget, mert nem abban van az én életem, hanem Krisztusban. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked, hogy valóban te vagy az életünk, és, és nincs ebben a világban semmi, ami ami téged le tudnál cserélni, vagy, vagy helyettesíteni tudná, Uram, öm, szeretnénk, uram, erre egy ilyen pontra eljutni, vagy ilyen életet élni, hogy, hogy valóban, uram, ismerünk téged, és, és, hogy, és hogy megelégedünk azzal, amink van. És, uram, öm, te azt mondod, hogy, hogy akkor nyertük meg a lottót, hogy az, az minden, amire szükségünk van. És csak köszönjük ezt, uram, és és kérlek, hogy, hogy így, Uram, hogyha van a szívünkben valamilyen káros kívánság, hogyha van az, mi szívünkben is pénznek a szerelme, akkor kérlek, hogy ezt bocsásd meg nekünk, és kérlek, hogy tisztíts meg ettől, Uram. Mi nem akarunk, Uram, ilyen téves kívánságokba esni. Nem akarunk eltévejedni a hittől, Uram, hanem, hanem szeretnénk, Uram, belét kapaszkodni. Köszönjük ezt, Uram, Jézus nevében. Amen.